Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Då var det dags igen Emil. Nu var det dags igen. Det blir ju knappast bättre än så. Det är typ veckans höjdpunkt för min del just nu. Det har det varit länge många gånger det för sig. men, jo, men ändå... det är definitivt en av veckans höjdpunkter. Det och typ gå på två. <laughs> ja, det är oerhört underskattat när man närmar sig 40. <laughs> ja. När man har jobbat upp sin lärarblåsa så att säga. Man går ja. en gång om dagen och det är klockan 18. Ja, det är, riktigt där är ju inte jag. Jag, jag. jag går och pissar om jag behöver. Däremot så skiter jag inte så mycket mitt på dem. Om vi nu ska säga så. Nej, jag, jag, jag, jag, låter, jag överlåter det till folks fantasi hur de här vanorna ser ut. Mm. Ja, jag är nöjd där ja, Jag tänkte för min del ja. Det är ju för fan julafton snart så det här får väl ändå vara vårt julavsnitt så att säga Ja, ja okej, okay. varför inte? Ja. Hur mycket jultemar det blir, det är ju skit samma. Vi spelar in det här i juletider Så då är det ett julavsnitt Vare sig man aldrig yes. inte yes. Men du har sa till mig nyss Att du hade lite grejer Och uh, du, uh, ja. sparade ju några från förra veckan Så kör vi mm. på Jo, jag tänkte börja så här att um, Jag vet att det är några år sedan nu Som jag spelade Genom alla Uncharted-spelen Mm Uh, och då tror jag att jag kände så här att um, nu dröjer det nog men uh, se på fan så i november så spelade jag igenom tvåan, trean och fyran mm. uh, och jag tror att det är väl ungefär samma sak som um, senast att jag tycker att tvåan och trean har åldrats väldigt väldigt bra men det finns några stora jävla irritationsmoment i dem som gör att de blir frustrerande och sega de har ju lite övernaturliga element. Mm. Även om det sen så småningom spoiler alert visar sig att det var inte övernaturligt utan det var bara en hallucination. Eller det är uh, män som lever i bergen som har tagit på sig stora dräkter som låtsas vara de här monstren. Mm. Men de, det är ändå jävligt segt. För det är inte skitkul att tumma tre magasin i ansiktet på en fiende. Uh, och själv dö på ett slag På lättaste nivån mm. liksom, Det blir inte roligt, det är bara frustration uh, Däremot så tycker jag Att uh, det fjärde spelet är fortfarande Ett riktigt sånt där spel För där har de förfinat action-scenerna och, och det är jätteroliga pussel Som är precis lagom svåra Och uh, storyn är kanon Och det avrundar hela Uncharted-serien Med Nathan Drake Väldigt, väldigt bra mm. Men, det här ska knyta an Till någonting annat jag har nämligen i veckan och helgen spelat Lyckat. ja det också men spelat Indiana Jones The Great Circle ja nu får du berätta allting. jag har inte kört den nej jag spelar på PC och ska vi börja där jag har ju ett relativt nytt grafikkort eller ja det är ett nytt grafikkort det är inte alls ett av de starkaste på marknaden Däremot så har jag ju Med hjälp av DLSS Alltså den här uppskalningstekniken Som AI har hand om Kunnat spela de flesta spelen I alla fall, om inte i 4K Så i alla fall i det här 1440p mm. som jag tycker Med uppskalning Och på den här storleken på skärm som jag har på datorn Ser ingen större skillnad På 4K, om jag ska vara helt ärlig Det är liksom helt perfekt men med Indiana Jones när jag började att sitta och fippla med de här grafikinställningarna och sånt så blev det att spelet kraschade för att mitt grafikkort fick slut på minne. Och mitt grafikkort som är 4060 Ti som är alltså en överklockad 4060 har bara 8 GB i grafikminne. Har ju aldrig varit ett problem tidigare. Men just i, en, i Indiana Jones verkade få lite problem. Fan, jag och jag provade. de korten ändå tog det mesta. Mm. Ja, och jag testade och testade. Jag frågade på forum eh, rekommendation Vad ska jag göra? Ja, men testa det här, testa det här, testa det här. Men eh, så småningom då, så fick jag ner det på grafikinställningarna Medium. Mm. Så funkar det klockrent. Och det om jag har fattat ska vara någonstans eh, lite över eh, Series X-versionen av spelet. Mm. För att sätta det lite i perspektiv då. Um, och så tycker jag att det är lite komiskt För jag tror grafikinställningarna är uh, Ultra Extra ultra och super ultra <laughs> Som jag aldrig har sett förut heller Som blev Men lite fysiskt faktiskt Ja, mm. ungefär så Men jag tror att det som ställer till det lite Det är att spelet körs alltid Med ray raytracing i miljöerna mm. uh, Det går ju vanligtvis att slå av då men det var ju sjukt frustrerande från torsdag förra veckan tills söndag förra veckan då jag faktiskt sa okej, okay, jag testar och drar ner på medium och då har det funkat klockrent med bra framerate och hela det här köret. Men och här det är optimeringen i spelet i spelets PC? Uh, kass, eller? Ja, det verkar som att uh, Nvidia har en patch på G som ska kunna lösa det där lite. Så att uh, det sparar lite grafikminne helt enkelt. Mm. Um, men det, det känns ju lite sådär datorn är väl typ ett år gammal ganska exakt tror jag så det känns ju lite lite småtråkigt att om man redan skulle få problem men som sagt, det är bara det här spelet som har varit tufft att köra liksom mm. uh, utöver det uh, för att gå tillbaka till det här lite med Uncharted så får man säga jag gillar ju att Uncharted är actionspel men ibland när man tänker på det hur många har den här hjälten Nathan Drake egentligen skjutit ihjäl under de här fyra spelen? Det är rätt många. Alltså han är ju en massmördare utan dess like. Så jag har varit lite nervös att... För Machine Games eh, som har gjort Indiana Jones, de kommer ju från liksom Wolfenstein-spelen. Mm. Så hur kommer de att hantera det här? Men jag är så jäkla glad över att jag har spelat fyra, fem timmar kanske. Jag har inte använt ett skjutvapen en enda gång Utan istället så är det Vad fan, här ligger en stekpanna Den kan jag slå i huvudet på någon ja. Och så är det mycket med knytsnävar Och det är sådär så Gamla actionfilmer, du vet Ett knytsnäverslag i ansiktet på någon Har ett överdrivet ljud mm. Förstår du vilket ljud jag är ute efter? Ja, De har gjort precis samma i det här spelet Så att när man träffar en Kanske såhär Vänster, vänster, höger mm. Och det är bara tchung, tchung, tchung. Det är precis det är den rätta ljudeffekten Och eh, Jättebra dialoger Det känns som att spela Ett Indiana Jones äventyr mm. Som de tre första filmerna Och den utspelar sig Mellan första och tredje filmen Vilket kan låta lite konstigt Men då är det andra filmen Är ju en prequel mm. Så det är ju rimligt ändå Um, och ska man likna det mest för hur man ska förklara det så uh, det är öppna banor som man använder sig av, uh, så det är inte open world, men du har ganska stort utrymme att röra dig på ändå i den här världen ja, det, men det är ju det bästa, jag är så jävla trött på open world mm, så just nu är jag fortfarande i Vatikanen uh, och man kan tycka att uh, fem timmar, då borde jag kanske ha tagit mig till nästa stora karta, men det är bara så här att fan, här hittar jag en lapp. Mm. Och då kanske Indiana Jones tänker så här, aha, men du den platsen ligger ju bakom den här stora klockan som jag såg förut. Det verkar finnas något hemligt där. Mm. Och så blir det ett nytt litet äventyr. Så det är så svårt att välja main quest. För det dyker upp ett litet äventyr hela, hela tiden. Kul. Uh, väldigt finurliga pussel också som hittills är på rätt nivå, det är så här, ja, men här behöver jag tänka till lite. Men det är inte så att jag har fastnat och bara känt att det är helt orimligt. Och sen när man väl kollar upp det så är det, ja men du ska gå till den här stenen och där kan du putsa och då kommer det fram en siffra. Alltså att det blir för orimligt, utan det har varit logiska pussel hittills. Mm. liksom, jag ett uppdrag, då ska man hälla vin i olika behållare och då får man fram siffror romerska siffror mm. och då får man säga ja men jag går tillbaka till kartan ja men här kan jag ju välja romerska siffror på några ställen men vilken är vilken nu då mm. ja men jag får gå tillbaka och titta en gång till och då är det målningar som, som um, um, varje nummer kan kopplas till en kroppsdel på Jesus mm. och den kroppsdelen finns på den andra kartan och då kan man räkna ut vilken siffra som ska vara var mm. Så det har varit väldigt bra hittills Jag, jag skulle nästan Arts är ju inblandade Och du vet de här gamla indiena Jungspelen, eller för den delen de här Grim Fandango och allt vad de heter mm. De här äventyrs Nu blir det ju fel att säga Pusselspel, för det är ju som peka Tetris klicka och så. Spel. Peka, tak, peka klicka spel. Det är ett sånt spel I modern tappning Ja, ah, fan vad coolt Mm. Och sen är det hittills i alla fall inte så orimligt som Grim Fandango kan vara att du liksom vad ska jag lägga i den här soptunnan? Jo, jag sätter ihop en fotboll uh, med ett bildäck. Då går det. <laughs> liksom att det är inte på den nivån än. För det är ju väldigt mm, de gamla spelen är ju väldigt olågiga. Det kan jag tycka att till exempel Monkey Island-spelen är ibland. Vilka vilka items som du har plockat på det som kan mm. kombineras. Och eh, det är inte alltid så att ska man klättra upp för en vägg så är det inte alltid repet man ska använda. Utan det kan vara något helt annat ja, en som ska använda. Ja, precis. Eller en, eh, en, en klubba som är kletig och då fastnar den på väggen och då kan mm. du klättra. Eh, det har inte varit på den nivån än utan det är lite lättare än så kan man säga. Men eh, just den här lusten att på egen hand... Hitta nya äventyr på kartan att ta sig an. Det är den stora behållningen hittills. Så det här är... Um, det har ju mestadels fått väldigt väldigt bra betyg. På några svenska sajter har det fått lite sämre. Uh, vilket gjorde mig kanske lite orolig. Men uh, hittills så... Det här är där uppe och nosar på liksom game of the year bra hittills faktiskt. Ja, kul. Cool. Det här tycker jag faktiskt att vi ska testa. Ja, men det, det är ju ingen snack om den saken. Det är, ja. är bara när. Mm, exakt. Eh, men återigen då, det man inte ska... Eh, om man går in med tanken på att det här kommer vara ett actionspel med högt tempo. Inte alls så. Alltså, det tar tid att gå från en plats till en annan. Det är mer likt Fate of Atlantis än Uncharted kan man säga då. Ja, sen... Om det är något negativt jag har reagerat på hittills så är det väl hur A-in eh, reagerar eller hur fiende reagerar. Oh. Jag kan tycka att eh, man kan slå ner en vakt som är väldigt, väldigt nära en annan och sen bara huka bakom ett skrivbord så märker den ingenting. <laughs> Det är liksom, men det kanske har att göra med svårighetsgraden. Jag spelar inte på svårast utan mig i mitten. Det kan nog mm. göra med det att göra. Så vill man ha en kanske mer lite verklighetstrogen AI som reagerar lite mer på vad som händer omkring dem då ska man nog dra upp svårighetsgraden något snäpp. I så mm. fall. Uh, nu är jag ju väldigt otålig i spel när det kommer till stealth och när det kommer till smyga. Mm. Så jag tror att den här svårighetsgraden passar mig ganska bra. Men är man mer van vid sånt så... Ja, hård eller till och med det allra svåraste bör man nog spela på då, tror jag. Jag gillar när AI är dum i huvudet och jag får ja. känna mig överrägsen. Mm. Men det är klart att uh, uh, det är inte jätte... Jag kommer ihåg när jag... vi köpte en ny dator en gång när jag fortfarande bodde hemma. Uh, och då blir det ju så att då slänger man ju fram så många sådana här gamla... PC-gamer-demo-skivor som bara finns och bara installerar och ska pressa sin nya dator. Ja, ja. Då, då har jag för mig, eller har för mig, jag är helt hundra på ska jag säga att eh, Delta Force 3 hade kommit då. Oh Land Warrior. Och, och då vet jag att då kunde man smyga upp med snipern på första ökenbanan skjuta en vakt i huvudet och den vakten som stod bredvid stod fortfarande kvar och bara stirra märkte oh. ingenting. Hittills några situationer i Indiana Jones Har inte varit jättelångt Därifrån ska jag säga Vilket förtar känslan lite Kanske oh, Men dra upp Land svårighetsgraden i så fall för fan vad jag spelade om mm. Första och Land Warrior Det är väl tredje Land Ja jag tror det Land Warrior körde jag mest tror jag Fan och kul att vara Sniper på det var ju in i helvete roligt Ja det ska väl komma ett nytt va Tror jag det har kommit nu i slutet av året Till och med Ja, men jag tror jag läste något om det. Ja, 4 december kom det. Men då ville jag ju att det ska vara ett Delta Force-spel, inte ett Call of Duty-spel med ett annat namn. Nej, det är väl lite oklart. Jag ser att du har inte fått toppbetyg direkt, så risken är väl att det är en sån riktig Call of Duty-klon, tyvärr då. Nej, jag saknar den typen av single-player-spel och så gör man uppdrag när man ska rensa en bas på fiender på ett härligt sätt. Ja. Det Plantera fanns en bomb och bara springa iväg. Det fanns ju mycket sådana spel ett tag som var riktigt riktigt bra. Mm. Jag kommer ihåg det här, det har vi pratat om förut, men det första spelet som hette uh, I'm Going In. Ja, ah, Project Ty I'm Going In. Ja, tyckte ja, det var det. jag var riktigt riktigt bra när det kom till mm. det. Uh, och det kunde vara så men man ska hacka den här datorn och sen ska man spränga den här lastbilen. Och eh, jag minns också så jag upp att man brukar prata om bra vapen i spel. Det är ju Gravity Gun från Half-Life 2 eller mm. Hagelbrakaren från Doom. Men Project I'm Going In det är vapen som heter Jackhammer som alltså är en hagelbrakare som är automat. Mm. Fan vilket härligt vapen det var. Ja, men jag, men jag saknar lite de spelen faktiskt. Ja, men du vet sånt jag kommer tillbaka förr eller senare, tänker jag. Det Jaja, går, alltså, hela, går hela varvet runt på något sätt. Det finns ju en hel genre med, där man, med bra FPS, fast man kallar det för boomer shooter. Mm, exakt. Och det är ju rätt skönt, för jag är lite trött på de här sportspelen med gevär, känns det lite som. Mm. Inte att jag tycker att de är tråkiga, alltså jag tycker Call of Duty är svinroligt att köra. Men det känns som att det är det som är standarden nu. Det är det alla spel ska vara. Någon jävla pvp-kjossan med skrikande tyska tolvåringar. <går> ja, exakt. Jag vill ha ett roligt spel där du får ett uppdrag. Du ska skjuta lite fiender. Spränga någonting i luften. Inget jätteavancerat. Och sen tar det därifrån. Mm. Och inte springer runt på en massa gator i Västasien någonstans och skjuta terrorister. I en kampanj med eh, där 70% är filmsekvenser som får panga lite. Nej, just det. <laughs> I någon typ av kampanj. Nej, jag vill ha ett mm. spel. Ja. <laughs> ja. Men det var väl vad jag hade tänkt börja med att prata om i alla fall. Att det är ett spel som alla bör testa. Mm. mm. Kul. Ska jag ta någonting snabbt? Bara? Ja, ja Så visst. Gör det. det. Det blir mer en rapport kanske. Men mm. eh, nu har jag kört igenom Dragon Age och Dragon Age 2. Mm, just det. Eh, jag tyckte de var jävligt... Eh, jag tycker de håller faktiskt. Ja. Eh, Dragon Age 2 framförallt var mycket roligare än vad jag hade... Eh, än vad jag kommer ihåg. Mm. För jag minns ju när jag köpte det När fan kan det ha kommit 2011 Där någonstans Säkert, säkert. Så köpte jag ju det till eh, PS3 eh, Och eh, var väl Jävligt hypad. För jag hade väl ganska nyligen Kört ettan Sommaren okay. 2010 eller någonting, vet jag, att Jag körde ettan på PS3 Och jag vet ju att eh, PC ska man ju spela sådana spel på Men jag hade ingen PC då Nej mm. Varken spel-PC eller plug pc Jag hade en MacBook Pro, kommer jag ihåg. Som mm. mm. höll på att börja lägga av faktiskt. Men då vet jag att jag blev lite besviken. Jag tyckte det var coolt ändå att det var mer action-betonat. I alla fall på konsol. Att det kändes ju mer... Referensen som jag hade då var ju Fable till Xbox. Mm att Dragon Age 2 kändes mer som Fable, och det gillade jag ändå. Ja. Men sen när spelet var slut, då kände jag lite grann, jaha, var det allt? <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men nu när jag har kört igen, är ganska tätt efter första, för minnet av första spelet där 2011 var väl stora landskap, man springer runt på ett helt land och utforskar, fast det är fan inte så jävla mycket. Nej. Visst, det är en karta men det är fortfarande liksom ganska begränsat med platser du egentligen besöker. Okay. Du klickar på platsen på kartan och så ser man några blodspår som ska på något sätt visa att ah, men nu är du på väg. Det kan ju bli någon fight på vägen dit eller så sådär. <laughs> ja. e och egentligen det är väl typ lika många ställen i tvåan, bara att det utspelar sig kanske mer i en stad och i något område några områden utanför staden. Kirkwall som den heter. Ja, just det. Jag hade ingenting emot det nu när jag körde det igen. För jag, min tanke var om jag kör igenom det så att jag har en save till Dragon Age Inquisition. Mm. Men jag hade fan lite roligt. Men då så. Men jag kämpade mig igenom det ganska fort. Men jag gjorde den Ja det, Jo tack, det märkte jag. <laughs> Man sa när jag såg att du var klar. <laughs> en helg tog det. Mm, det är bra jobbat ändå, tycker jag. Mm, men du har spelat som en idiot. Ja, och, jo, förvisso, men ändå. Så tänkte jag, ja, men ska man köpa Dragon Age Inquisition? Så gick jag in på Steam och så det 39 euro. Ja, det brukar ju fan alltid vara rea på det nu. Nu när jag vill spela det så är det att man inte rea. Det här är ju helt otroligt. Ska jag, mm. ska jag bränna liksom 450 spänn då på det här? Ja, det, det, det kan väl göra även om det kommer att suga för det kommer att bli rea snart igen men eh, jag hade väl något uppdrag kvar, två, kvar på tvåan då när jag kollade vad det kostade att köpa Inquisition, så blev jag klar med tvåan och så tänkte jag men nu vill jag ju köra trean så nu får jag väl göra det, då var det rea på Steam och då kostade det 50 spänn <laughs> ja så det var ju bara att köra Men det som jag blev lite sur på Var ju att du måste ju lik likförbannat Gå in på det Dragon Keep Och eh, kryssa i allting Du har gjort i Dragon Age 1 och 2 okay. För tydligen kan du inte importera En save från de gamla spelen På grund av någonting med grafikmotorn Eller vad fan det nu kan vara fan. Eh, det blev jag lite sur över Som tur var så hade jag ju nyligen kört Båda två spelen så jag vet ju exakt Vilka val jag hade gjort Yes. Så, men det tog ju fan en timme Eller någonting <laughs> då sitter och klickar in Ja men då blir, det, då. då blir det ju rätt I alla fall då På den här sidequesten, vad gjorde du då? Ja, dödade den gubben gjorde jag, klick mm. Den här sidequesten, vad gjorde du då? Var det ens en viktig grej i spelet? Ja ja, jag gjorde det här Fick man sitta med det där ett tag Och så körde jag, drog igång Dragon Age 3 Jag tycker det är bra, underbart spel Mm men om man ska customize sin karaktär, det som jag reagerade lite på är att det är ändå kul att byta frisyr på sina gubbar. <laughs> ja. Men det var bara fula frisyrer i Dragon Age 3. Vad fan det ut som antingen ser man ut som Prins Valiant eller ja, inte vet jag, en snuskgubbe som har nött. En gubbe. Ja, en gubbe vars hår har blivit sandpapprat bort. <laughs> Och sen när man ska möta karaktären från Dragon Age 2 då finns ju, jag gjorde ju en egen karaktär, då finns mm. inte den hårtypen. Okej. Okay. Så, så jag var ju tvungen att göra en ny Hawk. Mm. Så det var ju inte karaktären från mitt tidigare spel utan jag fick ju göra HOK. Ja, okej. Okay. Och det som gjorde det till karaktären från mitt förra spel var ju för att eh, i dialoger så refererar han till grejer som hänt i Dragon Age 2. Mm, okej. Okay. Det tyckte jag kände så jävla billigt. Jo, tack. Det kan jag förstå. Jaha, nu ser han ju inte alls ut som, jag, som i förra spelet. Så alltså, Nu har jag ju ingen relation till den här karaktären längre, kändes det mm. som. Men, men, det, det är väl en sån nitpick. Och eh, sen var det lite svårt att veta vad fan är eh, huvudquests och vad är sidequest För mm. dra åt helvete vara det är quests överallt yes. Jag sprang ju runt och härjade i den här jävla skogen man är i början av spelet mm. och dödade lite fiender och sa, Åh nej, nu har jag tappat bort en get Kan du springa och hämta den åt mig? Vad fan är det här? Ja, Jag tappade bort en halsduk där borta någonstans. Och så är det stort lila område. Det betyder att vi vet inte vad det är. Men någonstans här. Den mm. typen av Fetchquest hatar jag i spel. Yes. Ja, någonstans här. Det är ju så i Diablo 4 också. Ja. Nu är i det här området någonstans finns den här grejen. Mm. Och så går man ju bara runt och runt och runt på den här jävla kartan. Sen fanns det till en search-funktion. Nu för tre kör jag med handkontroll. Så för att man ja, trycker okay. ner en av de här spakarna då så, aha, okay, då, då letar man. För att, och då blir jag lite frustrerad. Är det så här man gör nu? Man bara springer runt och härjar i någon jävla skog eh, och hoppas på att någon av de här grejerna är huvudquesten men så visar det sig då att det är den här kartan man såg det här krigsrummet. Aha! Alla mm. med tusen grejerna på det här. Där. Andra jävla kartan, här är tydligen liksom huvudquests. Då, då föll poletten ner och tänkte okej, okay, men jag behöver inte springa här och mm. hålla på. Så, så, trean är ju betydligt mer avancerat. Mm. På det sättet. Så det tog ett tag innan jag kom in i det. och Sen crafting system och sådana grejer. Jag nu är jag här från 2014 så då är det ingen att gnälla på det. Men när det är någonting jag också börjar bli trött på spel så är det där det jävla craftandet. Ja, mm. oh, nu har du hittat en sån här. Om du går till den här bänken så kan du göra en item som du inte kommer att använda överhuvudtaget. Men som du måste göra för att kunna ta dig vidare i spelet. För vi måste visa den här pissiga jävla möjligheten till dig. Så att du kan känna att ja, om jag vill... Bygga en spiklubba så kan jag göra det. Fine, men jag kommer aldrig behöva använda den. Men jag hade någon DLC-smurda så att jag kunde crafta OP-vapen ganska omgående. Så att det, var, det var väl trevligt. Eh, men det är mycket att tänka på, det är väl det. Men när man väl kommer igång så är ju Dragon Age 3 typ det bästa av de tre. Mm. Man gillar väl kanske ettan mest för att det är ettan. Men, ja ah, fan, Dragon Age 3 har ju sin skärm. Sen är jag inte super förtjust i ens följeslagare i Dragon Age 3. Nej, okej. Okay. Fan, rent... jag kommer knappt ihåg, vet du. Medan jag ville ligga med den där alven. <laughs> Som var helt omöjlig att få till, typ. Nej, men i, ettan har ju ändå rätt starka karaktärer. Jag gillar Alice där. Jag gillar Morgan och jag gillar Liliana. Och det, det är bra karaktärer. Tvåan också hyfsat bra karaktärer. Men trean, jag känner inte jättemycket för följeslagarkaraktärerna där. Okej, okay, nu lyckades jag slå av ena benet på min mix. så Jag kanske får sitta och hålla i den resten av podden om jag inte lyckas att lösa det här. Du <gård> får väl skruva fast benet. Ja, fast det ser ut som att det gick av. Bara för att jag skulle ta med en jävla strumpa. Det är så jävla varm. Jag skulle ta med en strumpa så jag slog sönder min mick. ja, ja det löser sig ändå. Jag får sitta så här lite. Ja. Så jag har inte riktigt börjat känna något för karaktärerna i treden. Det kanske är skitbra karaktär, jag har bara inte kommit så långt än. Uh, alltså, nu, nu är det så här, Jag tror, eller, eller tror uh, Det är så, jag har ju bara spelat ren mm. uh, Vilket kanske är helt orimligt att någonting som jag kanske borde ta tag i Under kommande år uh, Det jag reagerade på väldigt mycket Det här med att du sa att det är så jävla mycket Uppdrag överallt och att mm. en del uppdrag är Spring och hämta det här uh, I det här området Eller gör Kio så Det är väl det som det här spelet har fått en del kritiker att det känns som ett sånt här det känns som World of Warcraft alltså Massive Multiplayer Online med sådana här små uppdrag mm. som kanske är rimligt att göra ett sånt spel för att ladda lite hit och dit i början mm. funkar sämre när det är singleplayer och det tror jag att jag faktiskt håller med om lite Nej, jag hatar sådana uppdrag det är ju bara utfyllnad men ett spel från 2014 kan jag kanske förlåta för det. Jag tycker att det är lite sent att man gör sån uppdrag i 2014 i ett rollspel. För ja, det var ju det ganska mycket sånt i Final Fantasy 15 som jag kände att men nu får de väl för fan ge sig med de här jävla fetch quests. Det är ingen <laughs> ja, som tycker att det är kul med fetch quests. Ingen tycker det är kul. Nej, och därför är det ju extra orimligt då att utvecklare höll fast i det så jäkla länge. Och jag tycker att till exempel då Witcher 3 gjorde det jättemycket bättre. Mm. Med väldigt väl utbyggda sidequests som liksom ledde fram till något större på något sätt. Ja, men det är nästa spelserie av rollspel som jag ska köra. Jag har ju kört en bit på ettan, men drott helvetet vad svårt det var. Ja, och det vet jag ju att det på några ställen har liksom blivit fullständigt mer eller mindre dundersågat det första. Ja, men det, det känns ändå som ett spel jag vill ta igen, ta med igen. Ja. Det, var, det, är no, det är någon upphottad version också. Det är inte första versionen av det. Så det, det är fullt spelbart. Mm. Eh, det var något jävla uppdrag i början där på Dragon Age 3 där ah, vi, vi behöver kött. Eh, vi behöver mätta mm. lite munnar i det här området. Mm. Skulle du kunna fixa 10 är kött från tio jätter Ja, ja. Då ska man springa runt och vänta på jävla getterna ska spåna. Och så lyckas man döda en getjävel. Och så droppar den ingenting. Ja, <hör> oh, fy fan vad frustrerande. Och så ska man springa och hålla på och leta efter en get. Och ser man på kartan en blå prick Okej, okay, där är det ett djur. Nej, det var en äckkårre. <hör> och så att... Jag vet inte. Jag blev väl bara stönning och kände att jag ska bara bli klar med den här nu. Och döda jätter. Varför gör man en sån uppdrag i spel. De tillför absolut ingenting. Nej. Det har aldrig varit kul. aldrig Nej, Exakt. Sen tycker jag, det var ett spel som faktiskt tog sig ganska ordentligt ändå tycker jag. Jag hade kul med det spelet, helt klart. Ja, nu när jag har kommit in, jag och kommit lite längre och det börjar hända lite grejer i spelet om man inte bara springer runt och plockar blommor åt folk, så är det ju bra. Mm. Och det är ju ändå jävligt snyggt också för ett tio år gammalt spel. Ja, verkligen. Så, nej men det ska bli kul. Så nu är jag ju ännu mer nyfiken på det nya Dragon Age. Det verkar vara väldigt blandat vad folk gillar och inte. Uh, um, väldigt, väldigt blandat. Har en bekant som har spelat det som liksom. Och den här, det här är ingen person som brukar häva hur ser sådana här grejer. Men han sa att jag har kul med det. Det är lite repetitivt. Det är jävligt snyggt. Men det här är första gången som jag tycker det här är faktiskt woke uh, beskrev det som att och nu har inte jag spelat det så jag har ingen aning men han sa bland annat att uh, det är en karaktär som ska vara osäker på sin sexualitet mm. uh, och det är fine för mig men de skulle ju kunna visa det i handlingen att det är så inte att den här personen när man springer genom en skog säger det rakt ut mer eller mindre I don't know if I'm a guy or a girl ja nej alltså, när det alltså, känns som att det är påtvingat för att man ska mm, fylla, i, fylla in en viss kvot att vi måste ja, få med det här också eh, han tyckte att det kändes så, liksom att det här hade man kunnat göra på ett sätt att eh, hon söker identitet på det här sättet eh, upp, ett sidouppdrag där man får följa eh, hon har en snubbe men hon eh, tyr sig till den här vännen och så förstår man att hon kanske gillar henne egentligen alltså det, något sånt hade man kunnat ja, göra. Då. Man kan ju göra det mer naturligt. Det är ingenting. Man behöver. Nej. Eh, det känns ju också lite dumt på något sätt. att Det är universum ungefär som att det kommer en pil i spelet. Som eh, i en quest, bara. När personen är trans, bara så du vet. Mm, ja. Ja, ja, det kan den absolut mm. vara. Men man behöver ju inte göra. Alltså, det kan väl få in och då menar jag inte att jag tycker att man ska, man ska inte mata folk med sån propaganda. Det är inte det jag menar utan Nej. jag tänker väl också just för kanske trans att kan man inte bara göra det självklart istället ja. för att krångla till det. Exakt. Det är då folk blir förbannade som har problem med att det finns människor som vill vara sig själva och inte den som andra vill att de ska vara. Mm. Gör det till ett naturligt inslag bara. Gör ingen stor grej av det. Nej, exakt. Så att det blir naturligt så att folk inte retar sig på att det finns människor som vill vara sig själva. Nej. För det, det känns ju inte trovärdigt heller att de Nej. tycker att det är viktigt att belysa den typen av frågor. Det tycker jag är superviktigt. Men då ska det göras på rätt sätt. Jag håller med. Att man behöver inte liksom oh, bara så du vet när karaktären är trans. Ja, det får han jättegärna vara. Men gör man en stor grej av det då blir det inte trovärdigt. Nej, det blir Lå, ju inte det. Låt bara personen vara trans. Mm, Fine. Absolut. Jag håller med. Det är ungefär som att de ska ha en medalj nu för att du har liksom lyckats vara duktig nu och belysa sådana här grejer i ditt spel. Du framstår ju bara som en idiot. Det är som sådana här mm. politiskt aktiva twittrare som ska skriva rätt sak bara för att det är rätt sak. För att få ryggdunk av andra mm. som tycker rätt saker. Det blir ju bara patetiskt. Ja, tyvärr. Det här hade jag faktiskt tänkt att prata lite om- har ingenting med just trans och Vogue att göra. Men eh, jag har också sett att Dragon Age 4 och också när det väl kom Dragon Age 3 det blev ju en himla diskussion om att varför gör de så här? Det är inte så här Dragon Age ska vara. Eh, många folk så nej men eh, jag väljer att inte spela det här. Jag boykottar trean, jag boykottar fyran. Det här är inte Dragon Age. Är det här ett nytt fenomen eller... Vad tror du hade hänt idag ifall vi i Europa inte hade fått Lost Levels så att säga, utan fått den här andra tvåan? Alltså, hade folk köpt det eller hade folk blivit totalt bananas idag och jag sagt tror, jag ska... Jag, jag tror att folk hade blivit bananas av den anledningen när när det blev allmänt känt att Super Mario 2 i väst inte är tvåan som kommer i Japan utan att mm. det är en eh, reskin av Doki Doki Panic. Då tyckte ju folk att Super Mario 2 en del som personer som du då, gillar ju inte det spelet. Men Nej. en del, det kändes som att en del slutade gilla Super Mario 2 för att det är inte är den riktiga tvåan. Nej. Men det är ju ett åt är mycket bättre spel än Lost Levels tycker jag. Lost Levels är ju bara pissvårt. Ja, just det. Så, men hade det varit så idag så hade ju folk blivit förbannade. Mm, det tror jag också. Um, och vad det beror på, det vet jag. Eller, jag har ju en teori, naturligtvis. Um, jag tycker ju att... Och det kanske är helt naturligt, jag säger inte att det är fel men jag tycker att väldigt många... Kanske ser upp till sina YouTube-idoler och det känns som att den här filmen ser jag när den här YouTuben har talat om för mig vad jag ska tycka. Mm. Det värsta exemplet på det, det är den här snubben som jag bara blev så jävla trött på som heter Star Wars Theory. Och återigen, han är, han är jävligt kunnig på Star Wars Lore. Han, oh, kan, vi... återigen, han kan sjukt mycket, det säger jag ingenting om. Men när det har blivit så att jag känner att många som kommenterar ja ah, det, det ska bli skönt att se vad du säger om den här serien, då vet jag om jag ska se den eller inte. Alltså de bara väntar på att han... Alltså det är klart att jag kan läsa en recension och känna fan vad kul att den här filmen fick bra betyg. Nu blir den extra rolig att se för det har jag sett fram emot. Mm. Men om den skulle få dåligt, då känner jag ändå Ja, men den här ser jag nog ändå. Jag har stora förhoppningar ändå. Jag håller mm. kanske inte med den här recensenten. Men här är det verkligen så. Att då ska jag inte se den. Du har sagt vad jag ska tycka. Och lite så är det med Dragon Age ibland också. Nu har jag ju sett att det skiljer ju sig rätt ordentligt. Eller vi kan ta ett ännu bättre exempel. Det här Star Wars Outlaws som mm. kom. Som fick väldigt bra betyg på recensioner från journalister, mm. men där man ser att eh, användarbetyg på till exempel OpenCritic, Metacritic, är mycket, mycket lägre. Och nu kan det i och för sig vara så att det har några saker som jag tror att jag hade irriterat mig på något så jävligt också. Um, så jag vet inte, alltså skiljer det sig där. Nu, nu tappar jag bort mig lite i, mina, i mitt snacka. känner jag. Men... Nej, men jag tror att kontentan vi vill komma fram till är ju att visa transcommunityt lite respekt för fan genom att göra det naturligt i spel istället för att eh, göra någon typ av eh, nidbild av det. Mm. Med att någon ska säga högt jag vet inte om jag är man eller kvinna det är väl klart att ett sådant samtal är jätteviktigt för människor att ha men i ett spel om ja, gör det på ett naturligt sätt visa lite respekt för fan ja. det känns lite som att det är hetero personer som ja, det är säkert så här mm. och då blir det ju fel ja <laughs> då blir det fel Så här måste det nog vara att komma ut i garderoben. Nej, det kanske är någon som har varit i garderoben kommit ut som kanske ska regissera en sån scen då. Så att det blir trovärdigt så att folk kan få förståelse för det. Mm. Nu kommer jag säkert få jättemycket kommentar om att jag är PK och sådana där grejer. Ja, ja absolut. Det är jag väl då. Mm. Men man kan också sköta det där på ett schysstare sätt. Och det kanske också kan få andra spelare in, som då är lite rädda för sånt och är rädda att de själva ska inte vet jag, tappa snoppen eller någonting. Då kanske <laughs> de kan klara av ett sånt spel. Mm, exakt. <laughs> och så behöver det inte gå ut över människor som kanske har fått tillräckligt mycket skit för Någonting som inte skadar dig och mig. Ja, just det. Så är det, vet du. Förresten, mm. ska vi byta ämne och gå vidare lite? Det kan vi absolut göra. Så kan jag känna så här att du glömmer ju ibland bort vad du har sett, mm. som du säger. Och det låter ju, ibland kan jag tänka så här, kanske det är så att han hade en liten Boy Advance i handen samtidigt som han tittade. Och därför glömmer bort lite. Eller är det så att han faktiskt glömmer bort? Nej, alltså ibland är det faktiskt för att jag glömmer bort. Mm. Ibland lirar jag lite Game Boy Advance. Men då kanske jag inte har gått ut efter att se filmen. Om jag, vill, mm. om jag går ut efter att se filmen, då tittar jag på den utan att mm. spela. Ja, jag förstår det, men du har ju mycket riktigt att det är mycket lättare för mig att glömma bort med jag spelar en Game of Advance. för att mm. det, ja. mm. det är i positiv bemärkelse. Härligaste sånt jag har varit med om det var när du och det var jättetrevligt men jag blev lite förvånad när du hängde på hem till mig och tittade på öppningsmatchen i VM 2014 mellan Brasilien och Kroatien. Och det blev ju lite, vi hade lite bärs där och vi snassade lite och vi liksom drack öl och det var fin stämning. Men jag tror hela andra halvlek, då smög det upp en liten Nintendo-konsoler-fickan. <laughs> Vilket är så härligt på något sätt, för det är så jävla mycket e <laughs> Ja, det är så jag gör. Det är inte tecken på att jag är uttråkad eller någonting, utan det, det är det jag gör. Om, om man ska kolla på någonting... Jag kanske inte är initiativtagande men jag gillar stämningen mm. och jag kan ju inte heller direkt delta i något samtal åh oh, shit, han är ju bra Nej. form nu ja, mm. spelare 0-9 där, han springer fortare ja, då, trots skadan vad... jag kan <laughs> ju inte haka på vet... det där Vet du vad det roligaste är med det? Det är att jag minns ändå att du hade några sådana kommentarer typ så här oh det var nära <laughs> och så precis det där flinet själv efteråt Det är så jävla bra. Men det jag skulle fråga dig har du eller kanske du och Evelina tillsammans tittat på helikopterrånet på Netflix? Ja, det har vi. Eller, ja, den har jag nämligen jag har två avsnitt kvar. Mm. Vill du prata lite om den? Ja, men gör det. För det första så kan jag väl säga så här att jag kanske tycker att den kanske eventuellt är något avsnitt för lång. Ja, det tycker jag också. Men jag tycker att den är extremt välregisserad och snyggt klippt. Mm. Och jag tycker att skådespelarna gör ett jävla kanonjobb. Jag tycker att alla är jättebra, faktiskt. Ja, det var någon ungdom som hade sett den och tyckte att den gick lite för långsamt. Ja, ah, det är klart att mm. det är inte ett 20-sekunders eh, TikTok-klipp. Men mm. jag håller nog med att vissa delar av den går faktiskt lite för långsamt. Det är lite transportsträcka ibland. Mm. Och sen laddade jag faktiskt upp med den här serien genom att lyssna på p dokumentärs avsnitt av eh, Helikopterånet. Den fokuserar ju väldigt mycket på personalen som jobbade den här tidiga morgonen-natten, beroende på hur man ser på det. Mm. Och hur de påverkades av det och hur de har mått långt, långt efter att det har varit över. Mm. Eh, och har läst på, eller läst på, jag har sett att det kanske... Den har fått lite kritik för att kanske vara lite romantiserande över hela det här händelseförloppet. No shit. Ja, men jag är inte helt hundra på om jag håller med fullt ut. Nej, uh, jag känner ju inte att det är så. Men för, man förstår, det är ju lite det här spänningen och, av heisten. Ja, det är det. Men jag hade nästan förväntat mig att det skulle vara mer actionfilmaktigt när man väl fixerar den här heisen. Jag tyckte ändå att den, om man säger så här långsam, att den tog sig tiden att verkligen visa hur det gick till. Mm. Och hur, hur de här rånarna reagerade på vissa situationer och så. Sen tror jag väl att man får tänka lite på också att nu fokuserar den här väldigt mycket på rånarna. Mm. Och då är det klart, för dem så var väl det här en jävligt stor grej jag tycker inte att den försöker på något vis så här visa på ett överdrivet att man tittar på vad synd det var om den här rånaren, vad tufft han hade det egentligen lite så tycker jag att lite, lite så, men jag tycker inte att jag känner inte att jag tycker för jävla synd om den här snubben, utan jag kan ändå känna så här, men varför i helvete går du inte och ber om hjälp, människa men mm. han, har, han är ju fast i det här i sitt gamla liv, tycker jag mm. Så jag tycker inte att det blev för mycket sånt, i alla fall. Sen kan jag också säga, jag tror att det är avsnitt fyra som börjar med att det är en kille som går ut på dansgolvet och röjer loss till Ecuador av artisten Sash ja, och Evelina den som fick ögonkontakt där. Och ja. Ja, ja, fortsätt. Och den som har lyssnat på podden tidigare vet ju att ett avsnitt börjar med att avsnittet kukar ur till den låten. Och vet, men vet du vad jag kände då? Jag är ju helikopterpiloten. Den är snubben som är 30 plus går ut själv och röjer till gamla teknolåtar från tidigt 2000-tal och sen luras med i någonting och gör bort sig. Ja, men... Vi, typ såhär, Fan, vi behöver en SFI-lärare för ett uppdrag. Ta den där jäveln. Och så <laughs> <lurat>. <laughs> Nej, men vi tänkte på den när vi kollade på den scenen att det var den låten. <laughs> och ja, då, Man får ju ett spil varje gång man hör den. För den är ju <laughs> väldigt tätt förknippad med introduktionen på det avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är. Eller Nej, inte jag, eller jag heller. Någonting. Men vi knäckte några bärs och så spelade du upp den som ett skämt. Ja. Och då tryckte jag på rek-knappen Och så spelar mm. den igen, den är fästlig Ja men saken är väl den att För mig personligen den, Jag förknippar den Extremt mycket med Väldigt tidig högstadie mm. Kanske innan jag Börjar lyssna på metal Så att det, alltså, jag tycker ju att Den ur ett nostalgiskt Sammanhang är en ganska Skön <laughs> låt För att den är så jävla konstig Ja Musik, popmusik eller populär musik som spelades mycket på radio och var med på sådana här Mr. Music-skivor var jävligt knas. Mm. Och så googlar jag ju häromdagen naturligtvis, då var jag ju tvungen att lyssna på den några gånger på riktigt. Mm. Och då såg jag att då har släppt en ny version av den i år med sång på. Som tydligen också då, den gamla tysken Sers är inspirerad är inblandad i på något sätt så han verkar jag ha fått en hit så här 24 år senare igen med typ samma låt, fast med sång till melodin. <laughs> det är jävla dumt. Ja. ja. Men varför inte? Jag jag, jag, jag, gillar, jag tycker inte att det är en särskilt bra låt. Men jag, nej, jag det gör jag, väl inte jag heller egentligen. Nej, men, det... men jag fattar ju vad du menar. Jag tycker att den är rolig bara för att det var sånt mm. som spelades på diskunt när jag gick på mellanstadiet. Mm. Och jag är ju något år yngre än vad du är. Så jag tror mm. faktiskt att jag hade börjat sjuan när den kom. Är, är den så jävla sen, alltså? Ja, det, jag upptäckte den då och alla. Eh, den är från. Nej, jävlar, ja, okay, den är från 97, men ja. jag kan säga det blev en låter för mig ändå då, Av någon anledning. Ja, nej, men så kan det ju mycket mm. väl vara. Det är ju ingen ja. konstigheter med det. Men jag tänkte det får bli ganska kort. Men det är väl inte jävla mycket att säga. Men det kommer ju ett nytt Elden Ring. Yes, det gör det. Inte en DLC eller någonting eller expansion. Utan mm. Nej, jag ska bara Elden säga att vi, vi konstaterar båda två att vi tycker helikopterrånet är ganska bra. va ja, Bara det. Jo, det, för att jo, det, runda av det lite. Jo, men jag tyckte den var bra. Eh, ja, så. bra. Så, eh, ett nytt Elden Ring. Mm. Och det är inte en två, utan det är väl en spin-off helt enkelt. Ja och jag tror att det är helt rätt väg att gå med det här. För det verkar ju som att det är ett co-op spel. Att det är där det går ut på mer eller mindre. Mm. Och, och verkar ju som att det här är mer linjär grej och att det handlar kanske mer om överlevnad än eh, springa från boss till boss. Mm. Det kan uh, jag, jag se se att... sånt också men sett lite eh, eh, några som kanske drar lite paralleller till de här Monster Hunters-spelen mm. eh, och någonting som jag tycker är lite intressant är att det går alltså att spela själv eller som trio man kan okay. inte spela två utan det är själv eller med två andra så att man är tre vilket ja, är... också är ett ganska intressant val får jag väl då säga ja det är ganska dumt faktiskt Ja, lite märkligt är det väl ändå. Mm. Men det som eh, jag tänkte också på, så kanske inte har så mycket med mina spekulationer om spelet i sig mer än att, ja ah, men fan vad kul med eh, ett annat koncept och att det inte är samma som de har gjort sedan eh, Demon Souls i princip, vilket mm. de jättegärna får göra ändå, för, såklart. Men det har väl inte frångått någon som har spelat eh, de här spelen att eh, han som ligger bakom dem, Miyazaki är jätteinspirerad av Mangan Berserk mm. just det och huvudkaraktären där det är ju han går väl runt och ska väl det, det är väl fan, jag får ju inte spoila det här nu, för jag tycker att man ska läsa den mm. han är ute efter någon, vi kan säga så då som har gjort någonting väldigt dumt mot honom Mm. och det var väldigt diplomatiskt uttryckt för att det som han utsätter honom för och så, det är typ en av de vidrigaste grejerna någon någonsin har läst i en manga eller sett i en anime det är sjukt mm. och mörkt så in i helvete och sen är det väl lite olika såna här typ apostlar som har något halsband, en beherit som är det är ögon, näsa och mun <här> lite så här. Det ser ut som ett ägg och så är ögonen ögon, näsa, mun på fel plats och så vidare. Men när personen som bär den här eh, hamnar i ett läge där ja, antingen så eh, ska jag fullfölja mitt eh, öde eller typ dö. Ja, okay. då Då flyttar sig sådana delarna så att det blir ett ansikte och då kommer liksom The God Hand som är eh, typ kar karbonkopier av de här demonerna i eh, Hellraiser-filmerna. <laughs> Okej. Okay. Och då måste man offra någonting som står en nära mm. för att få det man vill ha. Om man vill bli typ en gud eller asmäktig, men då kanske du måste offra inte ja, ditt barn eller något sånt ah, okay. eh, En sån grej har hänt huvudkaraktären eh, och varje natt så han har, han har liksom The Brand of the Sacrifice mm -hmm. är ett R då på halsen som börjar blöda på nätterna och då kommer en massa demoner som han måste slåss mot eh, och det är jättemycket grejer i Dark Souls och Bloodborne faktiskt som man märker att okej, okay, här har de fått mycket inspiration från Berserk. I det här spelet med att det kommer en massa farliga monster på natten och du måste överleva det är precis som i Berserk. <laughs> okej. Okay. Så jag önskar ju att kan inte From Software få licensen att göra ett berserk -spel? <laughs> Ja, fan vad coolt det vore. Det hade ju varit så jävla Nej, ja, Det blir ju Vokong-utvecklare vet du. Nej, för helvete. Ge det till From Software. <laughs> ja. De skulle ju göra det med sån kärlek så det är ju inte sant. Det Såklart. finns ju ett gäng berserk -spel. De är väl helt okej. Okay. Jag tror jag kört på Dreamcast. Det var väl inte superkul, men Fränt att det finns. Den tror jag det fanns något i PS2 som var Japan-exklusivt som var ganska tufft. Eh, sen kom det väl något för några år sedan. Band of the Hawk. Jag undrar om inte det var någon sån här Dynasty Warriors grej. Mm. Eh, det vill säga att det kommer stora horder med soldater som du hugger ner. De har väl gjort någon version med Zelda? Och ja, precis. Med, det var det jag skulle säga. Och det finns en med Berserk också. Så det finns ju en del besöksspel. men någonting som ändå är väldigt nära mangan men From Software har gjort det. Mm. Jag tror att det okay. skulle kunna bli så jävla bra. Nu blir det ju inte så där jättemycket snack om just det nya Elden Ring-spelet men det känns som att vi i korta drag har fått fram vad, vad det går ut på. Det känns ändå som att det inte är något jättelångt spel. Det är inte så mycket äventyr utan det verkar vara väldigt mycket fokus på strider. Ja, exakt. Det kan bli kul, känner jag. Ja, jag tror också att det kan bli kul. Frågan är om det här kommer bli ett fullprisspel eller om... Ja, jag, vet inte. jag får väl ja. kolla lite mer om det finns någon gameplay-trailer eller någonting som jag kan kolla mer på. Mm. Jag har ju sett en trailer. Den sa mig inte super mycket. Nej, det, det är nog det, det som exakt. finns än så länge, tror jag. Så man får se lite grann, vad är det man gör? Springer man runt planlöst och slåss? Eller är det någonting speciellt man gör? Och framförallt, kan man köra det solo, eller är det just att ja, men det är co som är grejen? Mm. Det tror jag nog att det är, faktiskt. <laughs> ja det hade ju varit konstigt annars. <laughs> ja. Eh, sen eh, får jag ju flika in här att eh, man fick ju en utannonsering av Witcher 4 också. Mm. Uh, och det blev inte uh, skapad din egen Witcher Som uh, jag satt och höll tummarna För att hoppas inte Man ska skapa en egen karaktär Utan kör på serie nu för fan Där har ni ju en kanonkaraktär att jobba vidare med uh, Det är det väl lite delat I communityt kan man väl säga Det var mm. många som tyckte att Hon kan vara med ändå och så vidare Men jag gillar att man får spela som henne faktiskt uh, Det är väl en jättecentral karaktär det är väl... Ja det är väl ungefär som att du kör Chris Redfield i ettan Och sen så kör du, inte vet jag, Leon Kennedy i tvåan Och sen visar det sig att Leon Kennedy är en ganska stor karaktär Så han får med i fyran också <laughs> Precis Jättedålig liknelse Men det är, Nej, den var ganska bra ändå Det är ju ingen jag. sidokaraktär så sett Utan man får ju spela ganska mycket som henne i trean Om jag inte minns helt fel uh, ja, det är, ja, absolut, några gånger i alla fall <laughs> Så det är väl fullt logiskt? Mm. Så är det. Ja. Eh, mer från den där. Det var ju Game Awards. Eh, som de här trainerna dök upp på. Mm. Eh, var ju förra veckan. Uh, hade jag varit några år yngre så hade jag nog stannat upp och tittat faktiskt. Men jag mm. känner för jag orkar inte med sånt längre. Uh, så. så vi får väl se hur det blir nu med Oskarskalan, ifall det blir ett. är det nu, 22 år i rad eller inte? <laughs> ja, men det är det. Jag börjar faktiskt januari nu. Uh, sen har jag väl egentligen aldrig kunnat sitta uppe länge. Jag har bara gjort det ändå och tvingat upp mig. Mm. men. Jag kan väl göra det till viss del nu också, men nu känner jag mig fan bakfull om jag inte sover. Ja, jag, jag förstår. Exakt. Um... Så har det väl kanske varit ett tag nu, men det nu jag inser att nej, men nej. Men det, det är en fin gräns det där. Uh, för att jag ska få högkvalitetsdjupsömn, uh, då börjar jag sova ungefär 5-6 timmar. Mm. Man brukar säga åtta, men det är individuellt och vi bär alla på olika genetiska koder så att en del behöver mycket sömn, en del behöver mindre sömn. Det beror på ja, sömnkvaliteten. Sex timmar, är, om det är bra sömn då, som du säger, räcker gott och väl för min del. Ja, så om vi mm. har mer än sju timmar så blir jag så jävla trött och trög startad och mår typ illa. Mm. Men det är också en fin gräns för om vi nu ska utgå från timmar eh, Utgå aldrig från timmar när ni tänker bra sömn utan det är sömnkvaliteten. Skit i timmarna. Mm. Men timmarna får bli en måttstock för hur bra kvalitet sömn man får. Vi säger så då. 3-4 ja. eh, timmar då känner jag mig bakfull när jag vaknar. 1,5-2 en en timmar så är jag ju spidad när jag vaknar. <laughs> ja. Det är helt sinnessjukt. Mm. Man ligger och vrider sig i sängen och ah, kan inte somna. Och så somnar man typ strax innan klockan drar igång. Man är ju oh, helt hyper. Ja, visste du. Det måste väl vara reserven som går på där ifrån sömnbanken. Antagligen. Annars överlever man inte. Nej. <laughs> uh, och uh, jag märkte ändå att jag satt och Hoppades eh, lite på att eh, Wukong ändå skulle kunna knipa hem årets spel. Men det blev ju Astrobot. Eh, kul val kan jag ändå tycka. Det verkar ju vara jävligt härligt. Får jag säga. Mm. Ja men Wukong men, var, var kul. Men jag tycker nog inte att det känns Game of the Year bra. Det, ka det kanske inte jag gör egentligen heller. Men det är väl det som jag har lagt ner i särklass mest tid på. Mm. Och eh, jag tänker Det var ju några Rejäla jävla frustrationsmoment Där det var ganska dåliga bossar Till exempel, men jag tyckte ju att När det var bra bossar så är det ju Några av dem Några av dem bästa jag har spelat Tycker jag liksom ja. så Hade jävligt kul med dem då Men det är väl det med Wokong, det var ojämnt mm. Inte uh, dåligt ojämnt Men ojämnt Mm. och jag kan väl känna att det sägs ju redan framåt januari, februari ett ganska massivt DLC har en känsla att blir det som jag vill så kanske DLCt höjer nivån i ett snap. Um, mm. Så Eller så blir det att det blir bara utfyllnad, det är lite vad man, <laughs> vad man vågar hoppas på. Men sen tror jag att det här, den här utvecklarens nästa, nästa spel, om man säger så, som det är väl säkert tre, fyra år bort men uh, har man tur då så kanske det blir det blir för det företaget för Witcher 3 bara för CD Projekt till exempel att mm. de har klivit upp på allvar och levererar något riktigt riktigt bra. Eller som Dark Souls uh, blev för ja. from eller ja from software. Absolut, absolut. Mm. Uh, nu såg jag här att uh, enligt traditionen som det har varit de senaste åren så kan det ju bli uh, en sån här härlig X Xbox showcase här framåt januari också och då känner jag nu är det väl dags att få lite redig gameplay, gameplay från det kommande Fable-spelet också, mm. känner jag det ska bli riktigt intressant att se faktiskt Ja, Fable har jag ändå goda minnen med även om tvåan mm. och trean hade sina brister för att de var, det var alldeles för lite spel Ja, ah, okej. Okay. Ettan var ju ett jävla mästerverk. Jag har inte kört det sedan 2007 kanske. Mm. Tvåan klarar man på en halvtimme kändes det som. <laughs> okay. Samma med trean. Mm. Det kanske är nu som vi får ett riktigt bra fable. Mm. två och tre var ju så jävligt bra men alldeles för korta. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Oh. Ja, fan, jag tycker ändå att vi hade en hel del kvar ändå. Jag trodde att det skulle gå lite snabbare för jag hade tänkt, ska man göra så här att Joel ska få guida mig och få julstämning med några bra filmer eller spel? Men eh, jag tror inte att jag behöver det. det kan, jag fick det nu ändå. Mm, Vad bra. <laughs> att Just det, Indiana Jones. Mm. Mm. Inte, inte så jultemaktigt men att kolla Nej, på den typen det... av... Äventyrsfilmer känns ju ändå lite jul. Mm, verkligen. Eller Star Wars, episod 4-6 ska tilläggas. Resten shit jag i. <laughs> ja, det är också julstämning. Mm. Exakt, det är det verkligen. Okej, okay, Die Hard måste jag se. Ensam hemma. Okej, okay, jag, jag, jag kommer nog in i zonen. Till helgen kommer nog julstämningen. Just nu är jag bara stressad och jag är inte helt återhämtad från min förkylning heller. Nej, jag fattar. jag fattar Det var en seg jävel. Ja, det har jag nog onekligen förstått. Det är så jävla jobbigt när det blir så också. Men jag känner att jag är klar där. Ja, men det känner jag också och då återstår ju faktiskt ingenting annat än att jag tackar för att alla har lyssnat ännu en gång. Ja, och jag vill tacka alla tre gånger. Vi säger så, hej.